Azt hiszem nem pusztán a tudományos elhivatottságom miatt zárkóztam be én a laborba. Ahogy elkezdtem publikálni a felfedezéseimet, számos intézménytől kerestek meg, hogy kipuhatolják, hajlandó volnék-e elhagyni Bostont. Az egyik ajánlat, amely a menhetten északi részében működő Cornell Orvostudományi Egyetemről érkezett, különösen csábító volt. Ekkorra már Csesz közel állt a kétségbeeséshez,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 A minden cifraságtól mentes, egyszerű cédur prelúdiummal kezdtem, és természetes könnyedséggel végigjátszottam az egész Völtemperierte klavért, a partitákat, szonátákat, s biztonsággal előadtam a fúga művészetét. Aztán újra előről a cédur prelúdiumtól és a kivételes mesterbillentyűs hangszerekre írt, teljes életművét kitudja hányszor újra és újra eljátszottam.